Hej och välkommen till podcasten med popkultur. Jag heter Jonas Strömbe och med mig har jag idag Emma Fagerberg. Hej Emma. <laughs> Hej Jonas. Rolig ha haft idag. Bra. Härligt att Bra, tack. Jag kommer tänka på en grej. Ha? En grej som jag tänker på när jag tänker på försöker kussla upp hur vi träffas från början. Ja. Det är bara för vampyrerna till en början. Ja just det. Det är det, är det första jag kommer tänka på. För, för det var någonstans det första populär kulturella, kulturella fenomen som vi Diskuterar. Ja. ja, precis. Som vi verkligen på djupet diskuterade. Det var faktiskt nästan Angel. Mer Angel First, kanske? Uh -huh. Ja. Uh -huh. Angel som är spinoffen på på, på Buffy. Ja. Uh -huh. Just det. Det kan ändå för jag, jag har ju sett alla avsnitt tror jag. När du började. Mm. Så jag var den där odrägliga vänta bara till säsong tre ungefär. <laughs> att, ja, tycker du det är jobbigt nu? Vänta bara. Jag kommer nu är det. Ja, det är ju sant. Och så, så fick man hela tiden, när man diskuterar med dig så, så fick du hela tiden sitta och, och låtsas att man inte visste. För jag var ju tvungen att ha någon att diskutera ah, med Ja, ah. Men... Ja, jag kommer ihåg eh, en, en gång, så här, eh, för jag hade inte heller riktigt någon att diskutera vare var sig Angel eller riktigt Buffy med heller från början. Mm. Så jag kommer ihåg så här, när jag var lite en igång när du, du hade kollat på, jag tror du lånade min säsong fem eller något av den ah. den sista säsongen. Ah. Och så hade jag sagt bara, Emma när du kommer till sista avsnittet säg till innan det. För, för det jag vill se på det med Jag vill uppleva det. Ja, <laughs> och, så, och, så, och så får jag ett små senare en kväll så här bara, förlåt Jonas, jag har redan sett avsnittet nu. <laughs> det, det var bra. <laughs> och jag var <bara>, ja. Där <laughs> gick det <här gickliga> tåget. Vad <laughs> gäller. Ja, dåligt jobbigt. Ja. Ja. Jag tänker en, annan, en, en grej som här som ett Om man ska massivt ringa in vilken person det är, för ah. de två som lyssnar på där Man kan säga att ett, om jag skickar ett citat kan ni få två olika reaktioner. Mm. Den ena är en fan var bra, det där var, det var begåvat liksom. det var smart sagt, liksom. den andra är det här cyniska garvet du är det förstnämnda. du tycker att han, han snackar har en bra jag vill vara den förstnämnda men jag kan inte vara det jag, jag kan inte hitta det i mitt hjärta och vara det där fan han har något. Jag kan inte, gör, jag kan inte känna det. Jag, jag känns som en stenmänning. Det är som att i alla relationer så har jag idé att det är en som får ta rollen som syniken lite i ja. Och jag vet inte om det är jag alltid med Nej. oss, men jag tror att jag tenderar oftare att ta, det, ta den rollen. Ja, Men, men, det, men det, det blir så roligt när man skickar, skickar sånt. Mm. Och du skickade som att jag vill bara Grejen så här, jag ska spela in Ett avsnitt med en kompis som heter Alexander imorgon Och han Jag skickar ett citat till honom Och ett till dig Faktiskt synis nog Utan någon som är bara för reaktion Och Alex skrattade Tyckte att det var pretentiöst Du tyckte att det var jättefint Det är såhär, det har ett olika världar Någon ska uppskatta De här gesterna Som det faktiskt är jag tror det inbilar mig att det är lite att person som kan uppskatta de här eh, romantiska gesterna i andra sommarna också. Som i musik, de här ja. lite storvulna. Det, det. det är nog kanske sand. Falla ner på knä i och fria och ja. grejer. det oh ja, oh ja. ja. men det är de här jättegrejerna du är eller, eller sådana här, så, så, som sitter och storlipar om, om någon dör i ah, en film. Ah, liksom. ah. Det, det är helt väntat liksom, ah. men, men det är fortfarande det spelar ingen roll i att gråta så fort jag börjar se en film när någon ska dö i slutet. Ah. Liksom. Jag, jag kan <laughs> tänka så. det när eh, för jag, jag det var inne i historiskt när jag pratade om eh, det kom upp någonting vad som får en att börja gråta i filmen. Mm. Och då, då sa jag något i stil med att jag inte tycker om när det känns som att det förväntas att jag ska gråta. Mm, mm. Men hon, bryd, hon bryr sig inte så mycket om det. Hon är också lite mer romantiken på något plan, mm. jag mig. Men jag är, så, jag är så känslomänniska, så jag är mm. <laughs> verkligen... Ja. Ja, ja, det kan vara skönt att bara liksom kollapsa från tvn ibland. <laughs> ja, men det, det är ju som, som när jag sa, jag sa till Martin, min förkvän... Att, att, jag, att han inte skulle se några sorgliga filmer med mig för att jag mm. gråter inte så där. Fint som vissa kan göra Att det rinner lite tårar så Utan jag bara gråter och det bara forsar tårar och bara, Du kastar den ner på golven Jag får liksom jag får Papper bredvid så jag inte snorar Du börjar, du börjar skaka så här, ja. här du börjar Man vet inte riktigt om du skrattar Eller om du gillar Och folk omkring vet inte riktigt hur man ska hantera det Jag kan gråta en halvtimme Efter filmen av slutet det är så hemskt. Ja, nej, det är, jag, jag är verkligen en sån här mm. gråtperson. Jag, jag, jag, jag har väldigt svårt. Alltså, riktigt gråta gör jag jätte, jätte sällan men det, det, det, när det händer så är det typ, typ, riktigt bra låtar mer än filmer, mm. eller till riktigt, riktigt bra, kanske något, något stycken och bok så här. Mm. Men det är det ännu, ännu mer sällan. Det är nästan mm. i paritet med filmerna. där typ. uh. mm. jag, jag kan säga jag eh, läste den här boken eh, Allt för min syster mm. Som också finns en film Och då, då var det så, så Sidorna är helt Sådär vikt <laughs> På vissa ställen Det jag har gråtit under tiden jag har läst Liksom så, så det Som här gamla, gamla pågivningar Brukar jag vara Fast de <laughs> <ledningarna>. <laughs> det var andra ledningar Men det är coolt så här, Jag läser den eh, Uh, Love is a mixtape Jag tror den heter faktiskt, översatt till svenska kär, kärlek i ett blandband eller sånt, men den låter bättre uh -huh. på engelska. Det handlar ju om, om en, en gammal rockjournalist som han skriver om sin fru i de var gifta i fem och tillsammans i sju. Mm. Och sen dog hon av någonting, jag kommer inte exakt ihåg oh. vad det var. Men det var någon hjärtskare tror jag, någon sån här. Och det är mycket så här hur han, han går igenom deras gemensamma så här och lyssnar igenom dem, dem över en kväll. Och det handlar liksom om hur han, han skickar sig tillbaka till de här exakta ögonblicken där Mm. Där de, han hörde banden eller de spelade in dem så här och, saker och så. Här. Och han, han berättade att när de skulle gifta sig så ville han fru inte att de skulle. I stampa en viss tradition stampar man på ett glas mm. när man har gift sig. Men hon ville stampa på ett kassettfodral för det var vad de hade gjort ända sedan de blev tillsammans på något sätt. Men det, det är så här: den, den är så här: snyggt berättar också så att man, man dras med och tror på allt. Det, för det, det är ju en sådan mm. historia så här. Och sen så när han levererar dödsdöter då, då, då är man ju så här som en jävla vrak typ, För att det är... är det, ja. det, det är också en jobbig bok liksom. Det, är... ja, jag, jag känner, det påminner mig lite om den här filmen P.S. love you. Ja. ja! Herregud, vilken gråtfest! Ja, det är, är bara... ju ja. totalt! Ja, ja. men äh, det är lite fint att det är den här cyniska, ganska elaka mamman som mm. har liksom gjort upp allt det här och fullföljt. Åh oh, vad fan, den är Vilja. Men det det är värsta med den tycker jag. Så här, jag jag kopplar ihop den det är en sån riktig guilty pressure på något sätt Det är inget som jag är jättestolt av Att jag tycker det är en rätt skön film så Men det, det är den låten som spelar en Galway Girl heter den kan ja, ja, uh. den, den, Jag tycker, jag tycker den är jättesorglig Det är en ganska skön upptempo Folkmusiklån Jag tycker den är jättesorglig nu. Ja, <laughs> Den går liksom inte att koppla ifrån filmen De har liksom vuxit ihop på något sätt Ja det är jättesvårt det är det. Ser... Vad hänt med Jared Butler förresten? Vad, vad hänt med honom efter den här filmen? Han var ju inte. lite up and rising honom. där Och sen så gjorde han ju Eller han gjorde 300 där han spelade huvudrollen ja, den Med liksom animerade magmuskler men nu, men jag, tror, jag har hört att han inte skulle vara En av ja, de bättre filmerna den, den är inte jättehäftig Men, men i och att jag jag tyckte en ganska bra film Ja, men, men, så att, alltså måste ja, det ja, kompensera ja, jävla, jävla bra musklerna det där. Ja. Eh, eller något Nej men i alla fall Sen alltså, ju att ah, det är jättebra men... Det var också en sån hö, hög, eller det var väl hans höjd kanske man kan säga, höjd ah. i, i karriären totalt. Ah. Det finns inget i om det här, så nu friformar vi bara. Kommer på vad, vad det är för grejer. Han har, <laughs> Just det. Han har gjort. Jo, han har gjort den där jättedåliga jätte filmen med Catherine Heigel också. Där han spelar någon sorts eh, är inte... manlig. Eh... Är inte en komedi. Ja, det är en romansk komedi. Och ja, det är lite så här to lose a guy in 10 days. en ja. jätte... Den bara skälformer rakt av. Mm. Ja, så den inte. Sen gjorde han den där ja, Gamer det. där äh, Mike C. Hall från Dexter spelar huvudrollen också. Jaha. Äh, ja. Jag har inte sett den, men det är också nej, en sån, sån sci-fi-historia på något mm. plan. Hmm. Ja, nej han försvann lite. Han försvunnit från ja, sista Han var väl lite lovande... Av någon anledning var hon det lovande. Det, det är ju inte riktigt klart varför han var... För jag han är inte han... så snygg. Och kanske Nej, inte ja. heller... Ja, jag vet inte. Men jag, jag, blev, jag blev lite kär i honom i Phantom of the Opera. Men det ja. kan också vara för att han var så duktig sångare. han hade han en är. ansiktsmask på sig. Ja, han, han ja. ja, ja. <laughs> Nej, men... Men det är, lite, det är nog lite svårare att placera in honom. För att han är kanske egentligen inte den här... Typiska Orlando Bloom Nej, Orlando Bloom är väldigt uppenbart snygg. Ah. Jag tycker han ska ju prata om Orlando Blooms högpunkter. Mm. Det är väldigt heterosexuellt det samtalet. <laughs> men i alla fall, det tycker Elisabeth Town, där har vi. Ja, ah, det är faktiskt, ah. men det är hans rätta element. Ah. egentligen faktiskt. Men det är bara för jag är så besatt av Cameron Crow's filmer. Han gjorde ju Almost Famous också. Mm. Och jag, han, han väljer alltid ut musiken väldigt noga i sina filmer. Han är också gammal musikjournalist. Okay, han, uh. plockar väldigt, han är väldigt noga med att det ska passa och, och låta väldigt bra också. Så. Uh. Och det brukar funka. Liksom. Uh. Det lyfter ju en bra musik lyfter ofta en halvdagen film, så tycker jag. jag. kommer inte ihåg det hur bra. Det är faktiskt sant. Det, det kan, kan göra extremt mycket om det är mm. bra musik. Ja, uh, eller hur? Av, men, eller, det, kan, det kan göra nästan ännu mer att det kan göra så, alltså, mycket om det är dålig musik mm. då kan man musik som inte alls passar in i filmerna det är liksom det kan göra att man totalt man, man kopplas ifrån filmen om ja, ja. man, man har en känsla liksom, av filmen och så kommer det fel musik det mm. kan bli totalt så man bara nej ja, det usch. finns en sån riktig. jag kommer ihåg de gjorde en remake på liftaren den klassiska skräckfilmen där det är ett par som plockar upp en, en liftare Mm. längs med en landsväg och så ja, visar sig att han, han är riktigt vrickad i huvudet och sådär ah, ah, ja. och det gjorde fall en remake på den för några år sedan där de har inledningsscenen där de ska åka iväg här. det är väldigt såhär, snyggt filmat och ganska bra spelat allt allting, och så bränner de på någon så punk låt som bara, nej helvete, bara bara tas ur stämningen totalt det, det, det. ja, det, det är sådana grejer har du något sån bra exempel på någon okay, okay, okay. kassmusik? komma på någon sån här, riktigt så jag känt att, jag vet att jag kände men jag kan inte riktigt komma på någon film sådär, mm. jag får tänka på den lite mm. så får jag Vi till det. återkomma sen <laughs> precis, får klippa lite annars ja, precis. <laughs> det är inte allting, verkligen klippa sönder hela skiten mm. men jag tänkte så här, du du var inne på hur du liksom hur du kan uppskatta väldigt mycket som som inte som, mm. som kunde kunna vara lite smetigt. Men vad tycker du är för smetigt? Har du någon scen som du menar som fan, nu överdriver jag dem allt. Liksom. Nu tror du för mycket. Äh... Jag, jag har faktiskt en, en film som jag faktiskt tycker är ganska bra. Mm. Men som jag tycker samtidigt är så smetig så att jag målar lite det illa. Uh. Och det är en film som heter Love in Manhattan. Den har jag inte sett. Nej, men det, det är en eh, det är egentligen en det är egentligen två personer som är cancersjuka och hittar varandra liksom och ingen av de andra vet att den är cancersjuk och, och sådär. Mm. Eh, och vissa repliker där är så smetiga så att man bara nej liksom, det känns när, mm. när det känns som en så inövad replik som att de var nästan har suttit och och liksom bestämt den här repliken ska vi ha med när hon säger uh. det här liksom. Och det är sånt sak som man aldrig skulle komma på sig i verkligheten och hade man gjort det så hade man garvat som uh. tusan efteråt Men de för är att är så vara Men de är så allvarliga liksom och det går det är och det ju bara man mår lite illa. Det känns inte liksom. uppriktigt. Nej. Det det var förvridet och uh. nej gud. Det, det är ju faktiskt hemskt när, när det är sådana. Men, för eh, det är intressant att höra för dig som har en, en mycket, säger man, hö, du, du har ganska hög tolerans för... För smetighet. Ja, det är fel kanske fel uttryck. <snittet> <jag> ah, <snittet> så det är kul att höra vad det blir för mycket för dig. <snittet> ja, Annars har man ju alltid sett The Room också. Den är... <laughs> ja, är ju, jag har sett klipp från den bara. Sumering. <laughs> Sumering. Ja, är Gud. ja, herregud. Hur sammanfattar man den? Hur, jag, jag, jag fattar inte vad det handlar om ens från början. Nej, jag, jag fattar knappt vad den handlar om heller. Det är ju att hans flickvän Lisa är otrogen med en... I grej, och så, så kommer den här klassiska scenen. You're tearing me apart, Lisa! <laughs> oh, hi Mark! <laughs> det Var inte det den filmen som, från början så sa de att det var ett drama, eller hur? Ah. Och sen så går de ut i eftermåten, efter all kritik den får så säger de, Nej, det var en svart komedi. Ah. Ah, ja, just, just det. Det är ju regissören som spelar huvudrollen. Mm. han är väl kanske inte han har de långa svarta <laughs> ja. Han, väl... han ser mer ut som en regissör när skådespelare. <laughs> han är väl kanske inte riktigt så sådär världens bästa skådespelare skulle jag väl inte riktigt säga nej det kan vi inte posta <laughs> det kan vi inte men eh... jag är sån här På tal om eh... kulturella popkultur -pop <laughs> mm. <laughs> eller, eller liksom kulturella upplevelse så gör med några vänner att vi har så kallade fullmkvällar. Okej. Okay. När <laughs> vi ser de absolut sämsta filmerna. Vilken här unguits verkligen. Och det är en blandad känsla för det är faktiskt fruktansvärt roligt att se sådana filmer mm. eh, som The Room eller eh, den vi såg senast Birdemic. Birdemic, den, den måste du berätta lite om. Ja, ah, det, det är så alltså en filmen handlar om att fåglar attackerar... Lite som Hitchcocks fåglarna, typ. Ja, ja äh, kanske. Ja, typ. Jag, jag vet ja. inte, jag har inte sett ja. det, så. Nej, jag vet inte. Det känns lite... Ja, men, men det är fåglar som attackerar eh, världen, helt enkelt. Men de här fåglarna är alltså inklippta... Jag vet inte, som, som att man har suttit själv och klippt ut och satt i klippart, liksom. Ja. Och, och så attackerar de människorna. Och... Är de typ animerade så, eller vad? Ja, på något sätt. Inklippta. Det ja. ser vanvettigt ut. Och, så, och när de flyger in i saker ja. så sprängs saker. <laughs> så det Varför är det då? Är de ja, robotar ja, absolut, eller missiler? Ja. Och så handlar det om en liten grupp människor som ska klara sig där, och så blir några ihjäl av fåglar och... Ja, och det kan ju... Jag vet inte hur mycket betalt de har fått för att, att vara med i det. Nej, men... Det är det. Hela grejen med de här förlåkvällarna är väl att alla sitter och målar lite dåligt tillsammans, så, så då blir det lite roligt. Så. Alltså, jag måste ju det här det här ordrycksnamnet. Va? Jag vet ja, inte ens. Du säljer inte riktigt i bilden men konceptet som säger jag inget emot men nej nej Får jobba på det ja jag har en riktig sån det finns en väldigt klassisk del i Texas eller som saken serien mm. som är del 4 tror jag det gjordes väldigt många ett period där men den här fjärde delen i alla fall heter The Next Generation och den har Matthew McConaughey och Renee Selwager i huvudrollerna precis innan de Stora Skärna alltså det är väldigt, mm. väldigt nära båda genombrott i Jeremy Maguire och vad nu han var med men det var i alla fall så pass nära är det Lose Guy is 10 eller något de där loser? hitsen men det, det var så i alla fall det var så nära de här eh, potentiella genombrotten att deras agenter blev väldigt, väldigt nervösa och de, de la ju press på filmbolaget som hade rättigheterna till saken 4 mm. ja, för att de inte skulle ge ut den överhuvudtaget så det var verkligen en riktig öppen, öppen konflikt där ett tag. Och de, de kom överens om någonting att okej, okay, vi släpper den klippta versionen då. Mm. Men som ett straff så, så slängde de istället på det värsta omslaget där Matthew McConaughey ser ut som en jävla dår. när han bara skriker rakt in i, i Helt till. Jag, jag har inte sett den än, men jag ska ta och se den snart i, i dagarna. Och återkomma med Bessie <hör> man måste ju ändå vara den typ första skådespelaren. Jag älskar honom, jag tycker han är Gör fantastisk. Jag <laughs> är <laughs> för att han är så jävla skön typ Han bryr sig inte. Han är lika lilla hippie och bundet. Typ. Och Ja, jag, också, jag kan, eh, kan typ. Jag, jag kan inte säga att jag har sett så många fler än... Eh, en de här romantiska komedierna. Mm. Och då tycker jag på något sätt att det bara är det här att ha spelar på sitt utseende. Ja, det gör han ju alltid. Så jag mål... Det är bara för att han har ett väldigt kvalitativt utseende. <laughs> det är sant. Man får använda sig av det. Det är typiska ena filmakorna i utseende. <laughs> Men det är, det, är, det är lite intressant för den här är vi kanske. Vad man skulle definiera på något sätt som en lite smörig <laughs> Ja. <laughs> och jag gillar dem inte. <laughs> Där och så jag kan tycka jättebra. Ah. Det är det här. Alla har en sån här smörkvot som man bör uppfylla och man fyller upp den på olika sätt. Så ja, ja, det Folk så som hatar sätt. romantiska komedier kanske tycker jättemycket om töntiga, alltså riktigt B-skräckfilmer ja. <laughs> som uppenbart fejkade. Eh, och de som inte gör det kanske tycker om något helt annat. Liksom. Alla ah. har sitt behov av att tycka om det är lite billiga och lite dåliga på ja. något plan. Fast jag, jag tycker faktiskt att jag vet inte hur mycket jag kan förtjäna skådespelarprestation, men jag har sett ganska mycket med honom ändå. Eh, faktiskt. Alltså jag, jag, kan, jag kan inte säga att jag har sett så mycket mm. mer, men jag, jag har sett eh, sen har jag väl kanske sett otaliga bilder om när han tränar på stranden mm. och går omkring i sådana här tjej-tidningar. Och då känner jag på något sätt att du bara sjunker den lite ännu lägre Hela tiden för att han hela tiden Går och visar upp sig och Klassiker, med McConaughey är ju att han Precis som Yongyu har ganska korta armar Aha. Har du tänkt på det någon Nej T Tittar upp på nästa strandbild av Han har ganska korta armar verkligen Men um, jag vet inte vad, vad kan man säga om honom mer är... Vi lämnar Matthew McConaughey ja. Han är snygg men nej. Ja, <laughs> att jag tänkte precis som de här att, att se riktigt, riktigt dåliga filmer tillsammans mm. kan vara ganska roligt. Mm. Lite samma sak kan jag tycka att se sådana här riktigt överraskningsskräckfilmer mm. som kanske egentligen inte är där så smarta liksom. Mm. Du menar de som bara använder sig av ljud och snabba kameravändningar för att, Åh, vad var det? Ja, som rycker så. till ja. mer av överraskning än av riktig rädsla. Ja, ah, precis. Ah, ah, Sådana ah. väldigt plötsliga. De, de kan vara så roliga att se i grupp. För man, är, man kan sitta och skrika allihopa. Och, ja, det är... Men, men de är helt väl, så säga ensamma. Jag såg ju den Insidious. Det var ju när jag pratade med mm. dig korta den. Det är en sån film där du sitter och... Jag satt och svor till högt flera gånger. Mm. Inte skrek, men jag svor väldigt ofta. Liksom, för att det var så här tvära kast med kameran och plötsliga figurer som dyker upp i bakgrunden och ja. någon som tvättar sig i ansiktet tittar upp i spegeln och ser någonting där. Alltså ja. i alla ja, de där klockan bara rada upp dem såhär. Den var inte upplösningen på den filmen jag ska inte spoila den så mycket men de två de första tredjedelarna är betydligt bättre än resten. Mm. De kan bygga upp mytologin jättebra. Det är de som har gjort paranormal activity tror jag. Okay, ja. De kan by bygga upp en jävligt spännande idé och ett bra koncept men ja de tappade sen, tappar bollen liksom i slutet, men det är en ganska okej okay film, det är också en sån typisk kolla på med sina kompisar och uh, det är en uh, primitiv skräck på ett annat sätt ja uh. sen finns det sån här riktigt smart det är kanske mer thriller thriller-slash-skräck som mm. blir som kan vara riktigt intressant att se på bara för att den är så smart liksom, som, och så som obehaglig. när presidenten till exempel blir kidnappad ja, ja, <laughs> din favoritsgenre av filmer jag föreslog ju till den här podcasten att jag hemma skulle kolla på Air Force One tillsammans. För att den, den som liksom bäst ringer in det du absolut tycker minst, du tycker absolut minst om i, film, i en film. Det är presidenten. Det är någon form av gisslandrama. Det är, ja. Harrison Ford vet inte vad du tycker om. men en Ford ah, inte! Man hör inte så mycket vad Harrison Ford säger. Han, han mumlar ju alltid när han pratar. Han, ja. han är aldrig tydlig. Vad är så det var något som... Ja, ja. ja jag är något varje. Ja. <laughs> jag, jag kan säga en sån här riktigt smart eh, skräckfilm som mm. jag har faktiskt fått av dig, det. det är mm. den här 14... 08. 08. Ja. Den är bra. Den ja. är jättebra. Och man ja, ja, ja. vågar inte se den ändå. Ja, det, den är jäkla... Den är så ja, loppig, ja. men den är så smart. Och den är så inte um, ja Jag tycker jättemycket om John q den. Han är ja. skitbra. Och så är det inte Samuel L. Jackson som spelar han, hotellägaren där. Ja, det är den. Jag tror det. Ja. Faktiskt. Ja, den, den är rätt bra. Det är väldigt få skådespelare i den filmen. Den är ja. väldigt bra. Ja, Den är otroligt bra. Men. på få skådespelare så jag tänkte, jag såg den. Um, uh, Vad heter den? Castaway. Heter den så? Ja. Med som Hanks. Den är inte Castaway, den är på ensam på Nördö. En Ja ah, det är mycket mer ah, ja, ah, typ, Jag känner igen det ah, Allt all snack kring den filmen är ju att Han gör hela filmen själv och sådär Det är det man säljer in det mm. på Han spelar hela tiden själv Men typ halva filmen så är ju Jättemånga andra människor med ah. Både innan och efter att han kommer in från lön Han är inte där jättelänge egentligen Nej. Först är han ju hemma med sin, eller på jobbet och på FedEx liksom, och pack, skickar paket och åker fram och tillbaka Och så hamnar han på det här planet och kraschar och flyter i lampan Nej. Och sen är han där liksom en, jag vet inte, typ en halvtimme eller någonting Oj, Och sen åker han ja. hem, eller jag vet inte kanske 40 minuter, men det är väldigt kort i alla fall så, Det är ju inte den prestationen det omtalas om tycker jag Nej. på något sätt Den, den har mytologiserats på ett annat ah, sätt ah. Mm. I och för sig är det jättesvårt att spela något själv, men... Han hade ju en volleyboll. <laughs> Han är ju en volleyboll. Ja, ja. Det är ju sant. Eller Chris Hita mer än en skådespelare kanske. <laughs> ja, det är... men, men jag förstår vad du menar. Det... det kanske blir lite överdriven. Ja, men det är ju då man säljer in en film på det sättet. Då har ju den på något sätt... Är ju för Förebergat som ah, är. precis. Och alla vet det, när du pratar om den filmen som de här spelar helt själv, då fattar man att det är den där ni är på nördön. Men liksom. ah, det, det är ju den, det, ja, På något sätt, det behöver punkteras. De bör... har... ah, jag vet inte riktigt varför det behöver punkteras. Ja. Men jag bara kände att du punkterar mig. Ja, precis. totalt Oacceptabelt oh, ah. att han ska få så mycket uppmärksamhet. Ja. <laughs> Tom Hanks resten, av, vad fan vad hände där? Det är ju lite, inte allt, nej fan vilken dålig Jared parallell hjälp på att dra där oh, Patetiskt dålig rent där oh, Nej, han har faktiskt inte heller så mycket Nej på sista tiden. Jag, jag tänkte lite på en sak som eh, om eh, personer som hela tiden kan spela samma roll mm. och komma komma undan med det. Ja, ja. Jag tänker, om man tänker till exempel på Johnny Depp så spelar han hela tiden olika roller. Ja. Han kan spela otroligt många roller mm. vilket gör att han kanske egentligen är en bättre skådespelare mm. än sådana som kan spela väldigt få. Liksom. Jag har på det eh, eh, Morgan Freeman. Ska du punktera exempel. Morgan Freeman? Vad härligt. Ja! <laughs> ja. Jag, jag är liksom... Eh, jag älskar honom mm. i de filmerna jag har sett mm. Mm. men så har jag kommit och tänkt på det att han spelar samma visa smarta mm. goda gubbe hela tiden han är, han är ju berättaren på något sätt hela tiden han är berättaren det som ska fram. Ah. precis som äh, vi måste gå in på det så mycket i Batman filmen där han ju är den som äh, driver fram ah. med sina ja, här och de här leksakerna har jag nu Uh -huh. Ta, ja, ta de här så kan du klara dig förbi nästa hinder ungefär. Uh -huh. Han är ju alltid den, precis som i Väktaren Nyckel till frihet. Uh -huh. precis. Det är ju samma uh -huh. grej där, lite grann. Att det är han som berättar och driver på. Han är ju bokstavligt talat berättaren i den här filmen också. Uh -huh. Ja, det är, det, det är liksom väl då voiceover. definitionen. Uh -huh. jag, jag tänker också i eh, Bruce den allsmäktige Mm. När han spelar Gud och, och jag såg en film dagen Bara Feast of Love mm. När han spelar en äh, Ja det är egentligen lite Love Actually-stuket Med olika mm. kärlekshistorier Men inte lika cheesy så. Naja, Och där, där spelar han ja äh, lite, lite sån här äh, Han ser allt som händer Och alla nya relationer Och allt äh. Föddes Morgan man gammal jag tänkte ja, på det ja, kommer, jag bara igen kommer du vara någon så här skön 60-talsrulle där, där man ser många filmer som lite Ung och fräsch liksom, Och lite muskulös Jag har ja, ingen aning. Eller för, för han måste ju ha debuterat väldigt sent Om inte annat Eller ja. kanske, kanske var han en kille som gjorde lite små T-roll och grej Och sen drog sig och sen kom tillbaka Men det känns ju lite osannolikt också Ja nej jag har faktiskt inte, inte alls sett honom I någon annan roll än just det han är konstigt. ju den verkligt typecastade skådespelaren, liksom. ja. den som verkligen bäst vet det ja. på alla sätt. Nej men konstigt nog så accepterar man det också. Ja. Tycker jag. För ja. jag tycker inte. Jag tycker att han är en väldigt bra skådespelare. Och det är för att han gör den här den rollen så naturligt. Mm. Och och det kanske egentligen är att han spelar sig själv. Mm. Och kan vara naturlig framför kameran. Det, ja. det är egentligen svårt att veta. Ja, ja, Men att han kan leverera repliker på ett väldigt bra sätt. Han är så bekväm ändå. i den här rollen. Så himla bekväm och det blir aldrig konstigt på något sätt. Det är därför man accepterar det också. Mm. Så jag skulle även om han är liksom... Kanske bara spelar en roll så är han ändå en väldigt duktig skådespelare. Mm, mm -hmm. På den rollen. Ja, och det är lite konstigt för jag, jag, jag kan till exempel ha beskylt Orlando Bloom för att inte vara en så bra skådespelare för att han ofta har spelat liknande roller. Jag vet, Paris of the Caribbean och ja. Kingdom of Heaven är ganska lika. Ja, de är väldigt lika ja. i rollerna till ja, exempel. Ja. Eh, nu nämnde vi Elizabeth Town förut och den mm. är väl kanske lite annorlunda men det är fortfarande den här gentlemannen. Ja, jo, eh, i lite... grunden samma. Han mm. är ju mer britten än vad han är något annat. Ja, precis. <laughs> <laughs> den, ja. den snygga britten. Ja, precis. precis. <laughs> men. Eh, så, så just det skulle jag kunna säga, inte kvalificera honom som en sån här... En av de bästa skådespelarna. Mm, och ändå mm. så tycker jag på något sätt att Morgan Freeman... Det <laughs> är en bättre skådespelare än Mlandu. <laughs> de går upp i ringen där. Och <laughs> ja, lite så. Mm. Det, är, det är lite konstigt faktiskt. Mm. Att man att han kommer undan med det. Mm, mm. Om du tror jag ja, jag fattar vad jag menar. Nej, det, det, är det är hårdare som... mot andra. Jack Nicholson har väl legat där uppe också bland dem, de respekterade gamla skådespelarna. Ett tag. Jag vet inte riktigt om man fortfarande gör det faktiskt. Om man ska kasta ut en sån allmän poll bara vad folk tycker om Jack Nicholson skådespelare. Mm. De flesta går väl antingen till Jökbåt eller Vershining till ja, exempel skulle precis. jag gissa på Vershining dans. Han spelar jättemycket över där. Ja. Han är så jävla han tar ifrån toner vad den här ja. han gör. Och, och jag tycker, och den och O.R. som Det här är ju väldigt orättigt. Men Jåken i den Batman från 89 ja. som han spelar där ska han ju spela över. Ja. Där, där valde han ju till den rollen för att han kunde göra det. Så det kan man kanske inte klänna så mycket för. Men... Jag, jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag kan också nästan tycka att det är lite överdrivet. Mm, mm. Att det blir nästan framkristat ja. Men å andra sidan The Shining är en sån här riktigt riktig klassiker. Mm. Och det kanske var på något sätt den första av sitt slag. Ja. Och därför så accepterar man det mm. lite mer Ja, kanske. Ja, än vad man ja. kanske skulle ha gjort. Nu? Ja. Jag, vet, jag vet inte ja. det... För det... Det, det är möjligt För, för det, är fort, det är en här det har Jag har tagit upp det här tidigare Men det är en klassisk diskussion Vad som är en klyscha så här, för att Om någon sätter sig och kollar på, på Shining idag Som inte har sett den förut Men som har sett en massa moderna skräckfilmer mm. Tycker jag, fan vad, vad den här var vad skrits, Eller vad klyschen den här var ja. men, men den uppfann ju Men fortfarande för den här yngre människan Så är ju det en klyscha Ja, det är jag förstår, jag förstår. Precis. Det, den är ganska... Den är ju inte så oväntad. Nej, precis. Man fattar ju ungefär vad som ska hända och man fattar att de kommer att vara dumma och springa ja, på fel ja, håll. Och just, ja. Att de kommer att bli jagade när de springer in i labyrinten. Mm. Och... Men den, den, har ju, den är odödliggjort så mycket genom alla sådana scener och de där tvillingflickorna och hissen som blundar mm. bara väller ut och allt det där. Så man har ju sett dem så många gånger så du vet exakt, aha, nu är det en istad nu kommer det där hända. Ja. Det, det, det är liksom programmerat in. Jag tror att den har... Något som har tagit udden av den filmen på många sätt. Ja, det är det, det som den stod för som var nytt ja. har det ju plötsligt blivit liksom gammalt. Eller? Det är, ja, eller, jag jag gammalt. såg det rätt nyligen och det är ingen, ingen dålig film. Den håller ganska bra fortfarande, absolut. Men det, mm. det är mycket som är lite... Ja, jag blir inte överraskad när jag säger alls det, det är inte jättekonstigt att man har sett den ett par gånger. Men det är, jag blir lite överraskad med att du kanske här, du känner dig inte utmanad på något sätt utan den, den, den serveras ju bara. Ja, det är faktiskt sant. Det, det är roligt med filmer man kan se flera gånger och bli överraskad av. Ja. För man glömmer av vad som är. Det, det finns få filmer men vissa. Vissa lyckas med det, att man blir mm. överraskad med Sony och nu kommer jag inte på alls någon någon uttag. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Klassiken Nej! är ju Fight Club, där de... Fight Club, det är faktiskt sant. Men jag det hittar man hela tiden mer också. Ja, det, det, det kommer hela tiden. Det gör alla de här section. dolda grejerna, ja. I och för sig, ja. Det kan man säga en andra gång och, och det är sant. uppfattar det helt annat mm. sätt mm. än vad man mm. gjorde första gången. Det är sant. Det är, man hittar um... hela tiden mer. Mm, mm. Jag vet inte. det är. Det där, till slut så har man ju tömt ut den film också på något sätt. Ja. Det, är, det är som att när du... Det var någon som hade en teori om det. När du tycker den låter bra så är det för att det är något, något litet, litet mysterium i den som du inte har mm. löst ut den. Sen när du har löst alla mysterier i den då tycker du inte att den är bra längre. Då har du tröttnat på den. Nej. Det så det är så. det som gör att du tröttnar på en låt när du redan... Ja, du kan alltid den. Du ja. bryr dig liksom inte längre. Uh, och det, jag tycker att det är samma med film på något sätt. Att du... Du behöver reda ut alla trådar i en film. Ja, jag tror det. När det fortfarande är det här o... någonting man inte riktigt förstår ja, så vill man på något sätt se den igen. Och liksom... Vilken film har du sett alla flesta gånger? Allra flesta gånger har jag sett att du skulle nog se Fantomade ihop. För musiken ja, liksom. ja, ja, musiken. Och, ja, jag, jag, tror, jag tror det skulle vara om Fentman i här faktiskt. Men det är, jag har inte sett en enda gång faktiskt. Nej, Kommer det är ju hemskt. Ja, ja. Ja, ja. ja, kanske. Pinsan. Ja. <laughs> <laughs> och varandra gång så ska man eh, sjunga med de här allra högsta sopranstämmorna som liksom ja. det, det måste liksom. Det är mer av ett man. event än och, du, du skulle ju gilla den Jag eh, har tagit upp många sammanhangstjänster nu Men den, den eh, biografen Prince Charles Cinema I mm. London De, de har sådana kvällar Där de musikalfilmer Som är typ sing-alongs typ eh, Det är både eh, Swear-alongs på sådana riktiga typ South park filmen till exempel så här, Och så har de sing-alongs på Nej. musikalfilmer <laughs> oh, Det är helt verkligen. Ja oh, det, det kan jag uh, tänka mig men det är lite som när man tittar och när man tittar på är på Skansen så får man för sig att varenda person i hela Sverige är torndö. För de lyckas välja ut de personer som absolut inte kan sjunga. Mm. Har du tänkt på det? Jag ska, vad är inflikande här nu? Å andra sidan, du och hela, hela familjen, din familj är väldigt musikalisk också. Så, att, så musikalisk att när vi spelade rockband där vilket ju det ganska frekvent för inte en enda gång vågade jag sjunga. <skratt> <skratt> inte en enda gång, inte en enda gång. Oh, okay. Jag måste vara punkterad. Oh, ja, vi kanske, jag kanske lite. Men, men däremot så hade jag faktiskt var jätteintressant för man här ofta publiken sjunga med på konserter mm. och det brukar inte låta så där det kan låta fruktansvärt illa Men mm. det kan, kan också låta liksom helt okej okay, Så att, att det är mer låt som en Skrik Kör ja. liksom ja, på något sätt eh, Men det är fortfarande liksom Det är mer en kraft Ja ah, det är mer kommer. en kraft än ah. musik eh, Så såg jag på, på TV Adels konsert I eh, Albert Hall mm -hmm. Och, och så, så Lät hon publiken sjunga med på Someone like you mm. Och de sjöng så bra. Ja. Och jag har inte att det var som hände. Det var, det, det, var som att, ja. det var som att det var en kör. Ja. Som alla var utbildade sångare. Det jag bara... kanske var att det var en hade så här singback eller vad det heter. Ja, det måste <laughs> vara. Det var så mima så här. Ja, men och då börjar jag fundera. Är alla som lyssnar på Adele så här mm. i hennes stora <laughs> låtar? Eller så här henne henne liksom mer än de ja. hitlåtarna i ja. de väldigt musikaliska liksom för mm. så att de uppfattar för något lite annorlunda. Ja, ja verkligen. verkligen. Ä, låtar också liksom ja, det det. Och lite mer jazz och, ja. och sådär Men de brukar ofta vara lite mer generellt så brukar publiken vara lite mer mm. kunnig än kanske mm. vid eh, liksom radiopop så. Ja, jag förstår mig. Men ja. eh, men hon har ju mycket sånt också, Liksom. Vad kul Eller, att du reagerar på det. Om, Eller, ja, ja nej, är, är det, om det är liksom eh, att, att det är Albert Hall, att det är på något sätt mm, det, är det här det. det finaste. Ja, nu får vi skärpa oss lite. Lyft oss Ja, det är jätteintressant faktiskt. Att, mm. för, för det var verkligen en sån här... Jag har aldrig upplevt att en publik har sjungit så bra innan. Liksom. Nej, nej. Eh, och det var liksom så hon blev röd och började ja, gråta. Liksom. Ja. och det, det lät riktigt riktigt bra mm. och det är sällan man känner liksom på en Håkan hellström hälstor när alla kungar med liksom. det är ja, kanske ja ja ja ja ja ja det är. Ja, det är. ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ska jag ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Kommer du ihåg när han slåss mot Bane, den scenen? När de ah, okay. mm. ja. eh, den kören som ropar. Det finns en kör som liksom ligger på hela tiden som är så här rytmisk eh, på något sätt. Det är massa röster i alla fall. Mm. Och det, det var så här, när de höll på i ljudproduktionen med filmen så han kompositören Hans simmer han, mm. han lät ut en grej på internet att spela in när du följer den här stämman eller när du följer den här melodin liksom, och säger de här orden så kommer du vara med i ljudmixen sen i slutgiltiga filmen. Oj. Så det är resultat av tusentals fans som har liksom lagt till sina röster i filmen. Åh gud hela vad roligt. Världen, typ. Ja det är coolt, a -a. det är coolt. A -a. han simmar. Ja. Han gör film till, eller, musik till allt verkligen. Han gör musik till allt. A -a. Och det är fortfarande inte dåligt. Nej. Hur gör han? Han, han, är bara, han är bara experten på filmmusik. Ja det, det här bombastiska. Dram Dramatiska. Ja det finns så... Gjorde inte Empires-musiken också va? Jo, ja. nej det var Claes va. Kanske ja. Det får vi kolla upp innan vi Ja, vi gör det <laughs> säger... Men han har väl gjort det, till exempel eh, Pearl Harbor tror jag mm. och, och sån här effens jättevackra stycken därifrån. Alla matinéfilmer så har han varit med och med ett finger i spel. Ja! För Lejonkungen förstås. Ja, Lejonkungen, ja, ja, självklart. Ja. ja den är så bra. Lejonkungen är ju ett exempel på när musik och liksom filmen bara samspelar mm. så bra som de bara kan göra. det är så... ja, Men det, det slog mig inte för att många år efteråt, alltså när jag har sett den så här att shit, alla Disney-filmer kategoriseras som musikaler. Alla. Ja, ja det är det, det var ju lite konstig känsla så här. För jag har ju alltid identifierat mig som en person som inte alls intresseras av musikaler. Nej. Så det var en sorts konflikt där. Ja, jag blev lite. <laughs> för det är kanske inte så jättestorna Nej, för mig bara, nej. Vad tror du ska vi avrunda? Ja, det kan vi göra. Mm. Tack för att ni två där ute har lyssnat. Det har varit ett sant nöje. Tackar, tackar Gå in på kulturpunknu och följ Jonas Ramby på Twitter. Hej då! Hej då!